Tiana Primera Hora Molt bon dia i benvinguts al Diana Primera Hora. En l'informatiu d'aquest divendres ens fem ressò dels actes previstos al nostre municipi per celebrar la castanyada, però també tractem d'altres qüestions. La repassem en titulars. El col·lectiu Amics de les Matinades i la Comissió de Joves han programat un conjunt de concerts perquè la població pugui gaudir de la castanyada sense sortir del nostre municipi. El rock amb influències britàniques del grup de Singletons, el swing cabilli dels barcelonins Lechuga Los Tanatorios i el dit metal melòdic del CNN's Shine són la recepta musical que acollirà el parc del camp de futbol vell aquest dissabte a partir de les 9 del vespre. D'altra banda, el rock and roll dels anys 60 i 70 del Jolly Jumper s'instal·larà diumenge a l'Espai Tiana El pont de Tots Sants i la crisi econòmica marcaran aquest any les vendes de panellets segons auguren els comerços tianencs del sector més optimistes que els forts i pastisseries tianencs són les floristeries del nostre municipi que també es preparen per la festivitat de Tots Sants Montgat també es prepara per viure la Castanyada aquest cap de setmana. Un any més, la regidoria de Cultura i Espamoti, que aplega pares i mares de persones amb discapacitats de Tiana i Montgat, han organitzat una celebració popular a la Sala Pau Casals de la Biblioteca Tirant Lula. En clau política, Solidaritat Catalana per la Independència s'ha presentat aquest dijous a Montgat en un acte que ha servit per exposar quins són els motius de la coalició per apostar per la independència de Catalunya. En plana cultural en el marc de la tardor teatral que aquest cap de setmana arrenca la mostra de teatre mater del nostre municipi La companyia encarregada d'inaugurar aquesta nova edició serà el Centre Recreatiu i Cultural de Mungat amb l'obra titulada Un musical de cinema I en esports, cap de setmana festiu pel Club Volei Tiana, en el qual descansa en una pausa del calendari programada per la Federació Catalana de Volei Pel que fa a l'actualitat esportiva, tant l'Associació de Futbol Sala La Laconeria com el Basquetiana, afronten partits contra equips coes de la classificació, que a priori no haurien de ser complicats. D'altra banda, el Centre Cultural i Esportiu rep un rival de la per mitja de la taula, un lloc per sobre dels tianecs. Diana, primera hora. Notícies. A ritme d'aquesta música podran celebrar els tianencs la castanyada Tiana. El col·lectiu Amics de les Matinades i la Comissió de Joves han programat un conjunt de concerts perquè la població pugui gaudir d'aquesta celebració sense sortir del nostre municipi. El rock amb influències britàniques del grup de Singletons, el swing cabili dels barcelonins Lechuga Los Tanatorios i el dit metal melòdic del tianencs Chain Amlet són la recepta musical que acollirà el parc del camp de futbol vell aquest dissabte a partir de les 9 del vespre. En aquest mateix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 El tianen Xavi Vinaixa, baixista de The Singletons i un dels organitzadors ha manifestat que aquesta festa és un primer pas per ampliar l'oferta de lleure a la nostra vila, sobretot després de la festa major de Sant Cebrià. Quan passa la festa major et trobes que fins que no comença a fer calor a Tiana no pots fer res, ni llambars per la nit, no sé, resulta que, que el dia, especialment aquest any a les matinades, quan tenir un toc de està bastant xulo i la gent que, que estava allà a les matinades vam dir, no volem esperar l'any que ve no?, per tenir un, el toc aquest de que estàs amb tota la gent del poble i tal, i vam dir, per no muntem intentem muntar una primera festa i, i a veure si podem muntar més festes un cop al mes o cada dos mesos D'altra banda, el rock and roll dels anys 60 i 70 de Jolly Jampers s'instal·larà diumenge a l'Espai Tiana, ubicat a la zona polisportiva. Els badalonins tenen clares influències de grups com M.Clan, The Black Crowns i Kabul Babà, entre d'altres. El bateria de la formació Miki Ortillers ha explicat quin és el repertori que oferiran a la nostra vida. Bueno, una miqueta ja fem cançons del primer disc, també alguna nova mostra de que són les noves idees, i, bueno, I versions així, roqueres, perquè la gent s'ho passi bé i no sé, intentar fer una, una bona festa castanyada. Com avançar el concert de Jolie Jampers actuarà Rose Roasters. Les actuacions tindran lloc aquest diumenge a partir de les 11 de la nit. El pont de tots sants i la crisi econòmica marcaran aquest any les vendes de panellets segons auguren els comerços tienencs del sector. Tant el Forç Solar com la pastisseria i xarà en assegurar que els preus no variaran respecte a l'any passat malgrat que la situació econòmica negativa afecti les vendes. Sentim Pilar Solar i Griset de Xarà. El ser pont tres dies i la crisi no sé què es vendrà, molt poc. Aquestes diades acostumen a mantenir-se però la crisi està apretant i per tant l'expectativa és de, de frenar el consum. Els establiments cianencs es podran trobar panellets de codony, cafè, yema coco, avellana, xocolata, maduixa o llimona, però el panellet estrella continua sent el de pinyó. Els preus osci·len entre els 31 i els 42 euros al quilo. El Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu que les vendes d'aquests olsos típics del dia de tot s'han se situïn en els 920.000 kg a tot Catalunya. A Barcelona i les seves comarques arribarà als 690.000 quilos i no obstant això, segons el a mi, la perspectiva d'una castanyada en baixes temperatures fa pensar que la venda de panellets pugui ser més important. Més optimistes que els forts i pastilleries tianencs són les floristeries del nostre municipi que també es preparen per la festivitat de tots sants. Tan Bertesbo com Clematis consideren que la crisi econòmica no deixarà notar els seus estralls en les vendes de flors, tot i que per diferents motius sentim ara Seli Comas de Bertesbo i Sabel Puello de Clematis. Qui té el seu encara sempre fa el mateix, és com una tradició, llavors les tradicions qui ho porta, sempre ho porta i vol el mateix. L'any passat es va ja començar a vendre més flor natural i la flor artificial va quedant més en desús, perquè esperem que la flor natural sorti més, vull dir, la gent sembla que torni més a la flor natural. El crisantem és, segons els comerços tianencs, la flor que més es ven per la festivitat de tots Sants. A Tiana se'n podran trobar unitats des de 3 euros. Tiana, primera hora. Montgat també es prepara per viure a la castanyada aquest cap de setmana. Un any més, la Regidoria de Cultura i Espamoti, que aplega pares i mares de persones amb discapacitats Zatiana i Montgat, han organitzat una celebració popular a la sala Pau Casals, a la Biblioteca Tirant lo Blanc. Per ocasió, el grup de dansa teràpia de l'entitat oferirà l'espectacle Paisatge Sumergit. El president d'Espamoti, Miguel Ángel Reis, celebra que l'entitat pugui participar en actes populars d'aquest tipus. Molt important, perquè si nosaltres sempre hem d'estar valorant o posant el que sabem fer, no? el que podem fer i ja fins a on podem arribar i de dir, per, per demostrar a la gent que, bueno, que, que els nostres noms també poden fer coses. Aquesta no? celebració serà el, el tercer cop que la representen els nois i noies d'Espamoti, de, de la dansa teràpia. Ho hem fet dos cops a Tiana i ara pues, la repetim a a la Sala Boca Sals de la Biblioteca de Montgat. L'espectacle Paisatges Sumergits s'ha pogut veure tient aquest 2010 amb motiu de la celebració del 20 aniversari d'Espamoti i també de l'acte de final de curs de l'Escola Municipal de Música i Dansa. Després de l'actuació, la Biblioteca Tirant-lo Blanc el seguirà l'obra teatral al Forn del Lleó a càrrec de la companyia Clowns Teatre. L'acte tindrà lloc aquest dissabte a partir de dos quarts de sis de la tarda. Les castanyes, la beguda i els dos espectacles queden inclosos al tiquet que té un preu simbòlic d'un euro. La recaptació es farà a favor d'Espamoti. A banda de la castanyada popular, el casal de la gent gran Joan Maragall i el Club Esplai Sant Jordi de Montgat han preparat les seves respectives celebracions per aquest cap de setmana. D'altra banda, els més joves podran participar aquest divendres en un taller de màscares i carbasses a l'Espai Jove de Montgat. Més tard podran celebrar també Halloween amb la projecció de la pel·lícula de Terror Rec 2 a la sala Pau Casals. Solidaritat Catalana per la Independència s'ha presentat aquest dijous a Montgat en un acte que ha servit per exposar quins són els motius de la coalició per apostar per la independència de Catalunya. La candidata número 5 a les llistes electorals per Barcelona, Anarquer, ha lamentat que la mesa del Parlament tombés les dues iniciatives populars per convocar un referèndum sobre la independència. Així mateix ha criticat l'actitud de Siu i Esquerra davant la manifestació del passat 10 de juliol i de la celebració de les consultes sobiranistes a diversos municipis de Catalunya. És en aquest context que Arquer ha reivindicat solidaritat catalana com l'única alternativa viable per treballar per la independència. 600.000 vots que sí a la independència. Tenim un milió de persones al carrer dient sí a la independència. I és que diuen? A què no? Però quants són? Cent i picos de competències dels carros junts quan sumen? Però no a què? Però si estàs per representar? Escolta'm, deixem-los estar. Hi ha un tap en el Parlament de Catalunya. I solidaritat entrarà. Perquè és la única possibilitat que tenim dels ciutadans d'entrar dins del Parlament a aquest anel de voler la independència i de voler l'estat propi per Catalunya. L'acte d'aquest dijous també ha servit per posar sobre la taula arguments econòmics per defensar la independència. El responsable de comunicació del cercle català de negocis i número 11 a les llistes, el Parlament, Gemma Gómez, ha denunciat el dèficit fiscal que, segons ha dit, pateix Catalunya pel fet de pertànyer a l'estat espanyol i que ha xifrat amb 22.000 milions d'euros. Així mateix ha incidit en el que significa aquesta quantitat per cadascun dels catalans. 3.000 euros per habitant de Catalunya. Quan diem habitant de Catalunya és des de nadó a jubilat a nou vingut tot habitant de Catalunya li està costant, per Tanya a Espanya, 3.000 euros a l'any. Una família mitja de pare, mare, dos fills, doncs són 3 per 4, 12.000 euros l'any, 1.000 euros al mes. Crec que les condicions de vida variarien bastant a les famílies catalanes si disposéssim d'aquests diners. També ha intervingut en l'acte de presentació el president de la coordinadora local de Tiana Montgat, Ramon Canela, que ha volgut posar Noruega i Singapur com a exemples de països que han aconseguit la independència i ha destacat el que ha representat per ells constituir-se en estat propi. Són dos països, tant Noruega com Singapur, que el fet de ser independents els ha fet rics. I a més a més s'han fet respectar què és el que ens passa a nosaltres. Nosaltres perquè volem ser independents? Doncs volem ser independents primer perquè volem. I per què volem? Doncs perquè som diferents. Tenim una llengua diferent, tenim unes maneres de fer diferents. L'acte està presentat pel portavolte de la coordinadora de Solidaritat Catalana, Tiana Mongat, Carles Domènech. Ha tingut lloc a la Biblioteca Tiralo Blanc de Mongats, on han assistit prop d'una trentena de persones. En el mar de la tardor teatral Tianenca aquest cap de setmana arrenca la mostra de teatre amateur del nostre municipi. La companyia encarregada d'inaugurar aquesta nova edició serà el Centre Recreatiu i Cultural de Montgat amb l'obra titulada Un Musical de Cine. Els assistents podran gaudir d'un recull dels números musicals més emblemàtics de la història del cinema. Seran un total d'11, entre els quals no hi faltaran Mary Poppins, Chicago, Cantando bajo la lluvia o Moulin Rouge. Un recorregut per diferents coreografies on els actors interpreten i ballen a partir de l'amunt. La direcció va càrrec d'Ajudi Garrigó. Sempre havien fet obres representatives a nivell dramàtic i volien fer una cosa una mica diferent, no? Doncs, dins de lo que és la història o la tradició del grup de teatre del Centre de Creatiu i Cultural de Mongat, no s'habia fet mai, no? Aleshores va néixer una mica com un projecte personal, ho van proposar en el grup i bueno, el grup doncs es va animar moltíssim. Durant aquesta edició de la mostra de teatre es determinarà qui és el guanyador a partir d'una votació popular. El públic assistent a cadascuna de les funcions reurà una botlleta on podrà valorar les obres de les companyies participants. Els grups locals, agrupació artística del Casal i societat recreativa els Nou Pins en queden al marge. D'aquesta manera el públic podrà valorar el treball realitzat per les companyies visitants que són el Centre Recreatiu i Cultural de Montgat, l'Associació juvenil de Teatre del Mas Nou i Mimesis Teatre, cavall entre Tiana i Montgat. L'obra o musical de cine es podrà veure aquest diumenge a la sala Albenis a partir de dos quarts de set de la tarda. El preu de l'entrada és de 3 euros. Tiana, a primera hora. L'informatiu matinal de Ràdio Tiana. Tot seguit repassem d'altres notícies de la comarca en un format més breu. L'Ajuntament d'Arenys de Mar ha obert un expedient disciplinari al secretari del consistori, Àngel Lozano, i l'ha suspès de les seves funcions per un període de tres mesos. Segons fons municipals, aquest expedient ha estat com a conseqüència d'un seguit d'actuacions que podrien ser constitutives de faltes. No han transcendit, però, les causes exactes que han motivat l'obertura de l'expedient. La Comissió d'Estils de Vida Saludables impulsada per la Regidoria de Sanitat de l'Ajuntament de Vilassada ha rebut el Premi PAS, el Pla Integral per la Promoció de la Salut mitjançant l'activitat física i l'alimentació saludable en l'àmbit comunitari. El guardó premia la Comissió per ser una iniciativa innovadora que compta amb una gran participació i implicació de la comunitat. I a Badalona el mercat Mainona està ultimant el trasllat al nou equipament, una estructura provisional que acollirà els venedors durant un mínim de 3 anys. La fórmula econòmica que la reforma del vell mercat repercutirà sobre cada concessionari determina que cadascun haurà d'abonar un mínim de 60.000 euros, més un preu afegit que va en funció dels metres ocupats. A canvi, tothom renova la concessió i n'enceta una de 25 anys.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 L'escriptor francès Michel de Montaigne és el protagonista aquest mes d'octubre del Club de Lectura de la Biblioteca Can Baratau. En aquesta sessió es parlarà sobre el tercer llibre d'assaig del que es pot considerar l'inventor d'aquest gènere literari. Fill de l'humanisme i de l'afany cultural i artístic del Renaixement, Montaigne creia que el saber havia de permetre a l'home l'aprenentatge per viure i morir serenament. La seva escriptura és alegre i lliure, va d'un pensament a un altre i se serveix de les lectures dels clàssics com Virgili i Ciceró, per complementar a les seves reflexions. Els llibres primer i segon dels assaigs es van publicar per primer cop a Bordeus el 1580, als quals va afegir un tercer llibre per l'edició parisenca de 1588. En dóna més detalls d'aquesta obra el coordinador del Club de Lectura de la Biblioteca Can Baratau, Toni Sala. És un llibre que tu pots anar llegint tota la vida i no l'acabes mai perquè està ple, ple, ple de coneixement. És un llibre sapiencial, que, que mira d'explicar com una persona s'enfronta amb el món i com, com va reflexionant sobre la seva mateixa... del seu mateix ésser. És, és, és un llibre inacabable. És un dos millors llibres que s'han escrit mai, no en tinc cap dubte d'això. El Club de Lectura de la Biblioteca Camaratau tindrà lloc aquest divendres a partir de les 7 del vespre. Aquest diumenge 31 d'octubre s'endarreriran una hora als rellotges amb motiu del canvi d'horari d'hivern. D'aquesta manera, a les 3 de la matinada seran les 2 i es posa fi al període de 7 mesos de l'horari d'estiu pel 2010. L'horari d'estiu no es manté durant tot l'any perquè encara que l'estalvi energètic associat a l'allargament de la llum natural durant les tardes es mantindria, no es compensaria el consum addicional que suposa enllumenar una hora més de foscor al matí. D'altra banda, la major part dels ciutadans prefereix que al matí, a les hores quan es desplacen per treballar, Lu estudiar, sigui de dia. Radio Tiana, Notícies, esports. Cap de setmana festiu pel Club Volei Tiana, el qual descansa en una pausa del calendari programada per la Federació Catalana de Voleibol. Pel que fa a l'actualitat esportiva, tant l'Associació de Futbol Salà, la Coneria, com el Basque afronten partits contra equips coes de la classificació, que a priori no haurien de ser complicats. D'altra banda, el Centre Cultural i Esportiu rep un rival de la part mitja de la taula, un lloc per sobre dels tiènencs. Comencem precisament pel Centre Cultural i Esportiu, perquè aquesta cita esportiva arriba després del regust marc de l'últim partit contra ...contra l'Àguila, que es va saldar amb tres expulsions de l'equip tianenc. Un fet que complica les coses de cara a aquesta vuitena jornada de Lliga. Ho explica l'entrenador del Centre Cultural i Esportiu, Joan Casado. Espero que recupera gent perquè la, la, la jornada sigüenta, o sigui, tenim bastants de, de problemes... ...en el sentit de, entre expulsats, que aquests tres pràcticament ja no puc comptar amb ells... ...perquè seran expulsats i sancionats. I alguna lesió que tinc, però doncs, bueno, doncs tindré problemes. Però bueno, afortunadament tenim un juvenil que potser hauré que agafar algun jugador. El Bàsquet Tiana visita aquest cap de setmana la pista del Premi Atadal, un equip de la part baixa de la classificació que a priori no es presenta complicat pels ciencs. L'entrenador Emilio Martínez, però, no s'ha mostrat del d'altor confiat, ja que el rival anirà per totes en un partit en el qual s'enfronta un club com el Bàsquet Tiana, que és un dels conjunts capdavanters de la classificació. El futbol sal a la Coneria visita la tercera jornada de Lliga al camp de l'intersentmanat diagonal, un dels coers de la classificació del grup 4 de primera divisió territorial. Aquest maig hauria de ser una bona oportunitat perquè els tianencs sumin la segona victòria de la temporada després d'un inici irregular de Lliga. El coordinador del club, Antoni Brabó, ha parlat del rival. Sembla ser un equip que en atacs fa gols però en rep moltíssims. Porta 16 gols en contra ja en dos partits la realitat que ha fet sí, sí, sí, o sigui, porta tots a favor. Però bueno, crec que s'haurem d'aprofitar una mica de la feblesa defensiva que com a mínim sembla que estan mostrant. I un últim apunt va club voleibol Tiana que hauria d'aprofitar la jornada de descans per preparar el pròxim partit, el 7 de novembre, contra el Sant Fruitós, conjunt QE de la segona divisió. Un maig que hauria de permetre a l'estianenca refer-se després de perdre en la tercera jornada de lliga per un 7-3 a 3 contra el Bolicis Manresa. Tiana, primera hora. la entrevista La tardor teatral continua aquest cap de setmana a Tiana. En aquesta ocasió es donarà el tret de sortida a una nova edició de la mostra de Teatre amateur amb l'obra Un Musical de Cina a càrrec del Centre Recreatiu i Cultural de Mongat. El muntatge presenta un recull de números musicals més emblemàtics de la història del cinema, un recorregut per diferents coreografies on els actors interpreten i ballen a partir de la música. I nosaltres volem conèixer més detalls i és per aquest motiu que hem volgut parlar amb la seva directora Judica Rigó, bon dia. Hola, bon dia. Doncs hem avançat alguns detalls d'aquest musical de cinema, però ampliem-los encara una miqueta més. que ens heu preparat per aquest cap de setmana? Mira, doncs us explicaré. A veure, els diferents números que hem preparat, eh, en principi, doncs, responen a diferents musicals de cinema, com pot ser Cantando bajo la lluvia... Mary Poppins, Ruitzai Històric, Molent Rulls... En total són 11 números musicals on els actors del grup del Centre Recreatiu i Cultural de Montgat interpreten, interactuen entre ells i després fan les criografies, i és dir, els balls d'aquest números. Uh -huh. És a dir, que molts espectadors podran identificar uh, pel·lícules musicals vaja, que han passat a la història del cinema perquè aquest cantant no bajo la lluvia, Mary Poppins i Molín Rouge doncs són conegudíssims, no? Sí, la veritat és que sí d'alguna manera la intenció original era agafar això pel·lícules que són emblemàtiques, que són referents que en el fons són uns clàssics des del que seria el gènere musical del cinema i perquè la gent també doncs, una mica participés una mica d'aquest espectacle que nosaltres posàvem en escena. Uh -huh. A més, no deixem de banda que es tracta d'un musical i per tant la complexitat a l'hora de preparar-lo és major perquè no estem parlant d'una obra on precisament eh, hi hagi només la paraula o la interpretació, podríem dir. Aquí hi ha molts més factors que s'han de treballar moltíssim, no? Sí, amb això també, doncs, el que apuntes també tens raó. la veritat és que respon una mica a un projecte que va sorgir, doncs, bueno, com una il·lusió en principi meva, que tenia ganes, doncs, això, de posar en pràctica un musical, sempre havien fet obres representatives a nivell dramàtic i volien fer una cosa una mica diferent, no? I aleshores, doncs, dins lo que és la història o la tradició del grup de teatre dels centres de creatiu i cultural de Montgat, no s'havia fet mai, no? Aleshores va néixer una mica com un projecte personal, ho van proposar en el grup i, bueno, el grup, doncs, es va animar moltíssim i el que dius tu, la dificultat, perquè, clar... Fins només s'havia dirigit a nivell interpretatiu, a nivell dramàtic. Però, clar, dirigir unes coreografies de ball implica que prèviament, si no tens algú que directament dirigís, dirigeixi o aquestes coreografies, doncs és dificultós. Aleshores, em vaig trobar amb la problemàtica, clar, que jo no sé ballar. Aleshores, primer m'havia de prendre els números musicals, les coreografies, amb els banys, allò frame a frame, mirant les pel·lícules, aprendre' jo els números i després transmetre-ho, doncs, en els actors, no? I, bueno, això del bany també ja ho sabem, hi ha gent que té més gràcia menys gràcia, i la veritat és que va ser tot un repte. I suposo, doncs, em dius que has hagut de mirar, doncs, moltes pel·lícules, aquest Cantando bajo la lluvia, o d'altres que, que n'havíem comentat, i suposo que llavors serà una interpretació bastant fidedigna d'aquestes pel·lícules, bastant fidel. ho aportat algun toc personal del Centre Recreatiu i Cultural de Montgat, també? A veure, en principi hem intentat ser bastant fidedigna, de seguir un dels passos que apareixen en la pel·lícula. El que passen és que, clar, entre les dificultats de reconciliar seria l'escenari propi de les pel·lícules, maletretzo, eh, excepte que potser alguns dels passos s'hagin hagut de venir una mica o el que comentava abans, segons la parícia no? de cada un dels vejarins dels actors, doncs potser alguns dels passos també els hem simplificat. Aleshores jo crec que s'han conjugat deies coses, que a veure, intenta ser un retrat bastant eh, fidel a les pel·lícules, a veure, diríem que tampoc no és el 100%, però sí que evidentment les persones que hagin vist aquestes pel·lícules identificaran en el ball, en la coreografia, a l'original de les pel·lícules. Uh -huh. Ens deies que no ha estat donat tasca fàcil, ara que ja veus el resultat, quina valoració em pots fer, ara que, que, que ja us tens avant i que ja està acabat. Home, la veritat és que molt positiva, perquè a part de que ens ha costat molt, ho hem disfrutat, no?, perquè hem vist que finalment el resultat, home, tenint en compte que no s'havia fet mai, doncs, que, bueno, podem estar, podem estar molt, molt contents. Finalment hem tingut també la sort de disseny de vestuari. ens ho va portar la Mercè Rodríguez, que és també de la companyia del grup de teatre del Centre Recreatiu i Cultural de Montgat, que això sí que el vestuari és idèntic a les pel·lícules i la veritat és que entre la il·luminació, el vestuari i l'esforç de tots plegats, el resultat en conjunt ha sigut molt bo i la veritat és que l'acollida en el públic també ha sigut molt, molt bona fins al punt que hi ha públic, és a dir, municipis que ens demanen que repetim i que tornem a anar, no? I aleshores, en aquest sentit, doncs, tot el grup, tots els membres estem molt, molt contents. Quins són els municipis que heu visitat fins ara amb aquesta obra? Ara, fins ara hem fet un gavat, o que passa que ens han vist també a Barcelona, perquè ho hem enregistrat això en un vídeo. Ens han vist també a Barcelona en en, diverses, en barris i aixòs també a Badalona. Aleshores, tenim la possibilitat d'anar a Badalona el mes de novembre, eh, perdona, a Barcelona el mes de novembre, a Badalona per una vigia infantil també a la campanya de Nadal a Patalona, i després tornar-ho a repetir amb un gat, i hi ha la possibilitat també d'anar a altres municipis que hem anat a fer anteriorment teatre, com pot ser a Lleida també, però bueno, això ja és amb el temps, no?, aquest, aquest últim, per exemple, però aquest primer és que tenim així una mica emparaulat, és perquè vam fer l'enregistrament per ser la novetat també i per tenir un record, la veritat, hem anat movent aquest enregistrament en imatges, i la veritat és que ens han demanat que repetim, no?, que ho portem allà, a la representació. Uh -huh. D'acord, i suposo que en sou conscients que precisament aquí sou els responsables d'inaugurar aquesta nova edició de la mostra de teatre amateur de Tiana. No sé si això ho fa diferent o si implica per vosaltres una responsabilitat major. Home, la veritat és que també imposa perquè, home, sabem i coneixem també el grup de teatre de Tiana, Tiana també sempre ha hagut un nivell molt, molt alt i el fet de que nosaltres obrim la mostra de teatre, doncs que aquí Tiana s'ha organitzat, doncs home, també ens imposa una mica i com que és una, una, una novetat per nosaltres el fet de fer el musical, doncs home, i que fa una mica de respecte, a la veritat. Uh -huh. Però a... tenim moltes ganes. A més, estareu sotmesos a votació popular, serà el públic doncs qui determini que és el guanyador d'aquesta mostra de teatre amateur, a la qual doncs, també ens visitaran grups teatrals de Masnou. I, de fet, no sé si en aquest sentit, quines expectatives teniu en aquesta mostra de teatre? Que la gent surti contenta, que gaudeixi, que fins i tot s'emocioni, que pugui venir tot tipus de gent, com nens, com gent gran, gent de totes les edats, i que d'alguna manera puguin també formar part dels seus records, com han sigut aquestes pel·lícules anteriorment, doncs que el nostre musical fet en teatre també pugui formar part de la seva memòria. No? I la veritat és que això seria un dels millors premis que es podria donar, no? Per tant, nosaltres creiem que només amb el reconeixement del públic, encara que no fóssim els primers, només amb aquest reconeixement i aquests aplaudiments que es puguin donar, la veritat és que ens sentiríem molt satisfets ja. Si més no és una mica jugar a casa, no? Perquè amb aquest veïnatge de Tiana i Montgat, doncs suposo que us és... No sé si dir més fàcil o més familiar, no?, amb aquest públic... Bé, bueno, té coses positives i coses negatives, precisament potser per aquesta familiaritat hi ha una mica com aquest repte, no?, de, nosaltres sabem el nivell que tenen a Tiana, no?, doncs una mica també intentar arribar a aquest nivell i si puguem, doncs allò, superar-ho i tot, no? Té aquesta part, perquè té tot negatiu, però per altra part també la part positiva, que és això, ens coneixem, eh, tots som del món de la faràndula, tenim el mateix públic pràcticament, i aleshores, home, és... No no com jugar a casa, però pràcticament, no? <ríe> D'acord. <ríe> sí <que és> <ríe> doncs us desitgem molta sort en aquesta inauguració de la mostra de teatre amateur a la qual doncs, Ràdio Tiana, evidentment, hi serà present i s'informaran els serveis informatius d'aquesta casa. Nosaltres, de moment, doncs, hem volgut parlar amb Judit Garrigó, que és la directora d'aquest muntatge escènic que porta per títol Un Musical de Cina i que anirà a càrrec del Centre Recreatiu i Cultural de Montgat. Moltes gràcies, Judit, per atendre'ns i fins on moltes gràcies a vosaltres. Adéu-siau, bon dia. adéu bon dia. L'entrevista